Rómerja brefið, 8 kabli Nú er því engin fyrir dæming búin þeim sem eru í Kristi Jésu. Því að lögmál þess anda sem lífið gefur í Kristi Jésu hefur frelsað mig frá lögmáli sindarinnar og döðans. Það sem lögmálunu var ógerlegt, þar er það var vannmegna gagvart sjálfshyggju mannsins Það gerði Guð með því að senda sinn eigin svoan í líkingu sindugsmanns gegnsindinni og dæma syndina í manninum. Þar með gat réttlættis kröfu lögmálsins orðið fullnægt hjá okkur sem andinn færa leiða en ekki sjálfseikjan. Þau sem stjórnast af eigin hag hafa hugan við það sem hann krefst. En þau sem stjórnast af anda guðs hafa huga við það sem hann vill. Sjálfshyggjan er döiði en higgja andans líf og friður. Sjálfshyggjan er fjandsamleg guði og lítur ekki lögmáli guðs en það, það ekki. Þau sem lúta hag geta ekki þóknast guði. En þið eruð ekki á hennar valdi heldur andan sem í ykkur býr. En sá sem hefur ekki anda Krist er ekki hans. Ef Kristur er í ykkur er líkamin að sönnu döður því að sindin er döð en andin er líf, sakir siknunar Guðs. Ef andi hann sem vakti Jésu frá döðum býr í ykkur Þá mun hann sem vakti Krist frá döðum einni lífga döðlega líkami ykkar með andasýnum sem í ykkur býr. Þannig erum við sískinn í skuld ekki við eigin hyggju að við skildum lúta henni því að ef þið gerir það munuð þið deyja. En ef við látið andagvöðs deyða gjörðir sjálfseggjunar munuði lifa. Allir sem leiðast af anda Guðs eru Guðs börn. Þið hafið ekki fengið anda sem hneppir í þrældóm og leiðir aftur til hræðslu. Þið hafið fengið þann anda sem gerir mann af barni Guðs. Í þeim anda ákvöldum við Abba Fadir. Sjálfur andin vitnar með anda okkar að við erum Guðs börn. En ef við erum börn erum við líka erfingjar og það erfingjar Guðs en samarfar Krists því að við líðum með honum til þessa að við verðum einnig veksamleg með honum. Ég lít svo á að þjáningar þessa tíma séu ekki neitt í samanburði við þá dýrð sem á okkur mun opinberast. Því að sköpunin vonar og þráir að Guðs börn verði openber sköpunin er hneft í ánöð hverfurleikans ekki sjálfviljug heldur að vilja hans sem bauð svo í þeirri von að sjálf sköpunin verði leist úr ánöð sinni undir hverfurleikanum og fái frelsið í dýrðinni með börnum guðs Við vitum að öll sköpunin stynur líka og hefur fæðinga hrýðir allt til þessa og ekki það eitt Heldur stynjum við sem eigum frum gróða andans eittning með sjálfum okkur meðan við býðum þeirra stöðu Guðs barna sem í vændum er með endurlaust líkama okkar. Í þessari von erum við hólpin. Von sem menn sjá fram komna er ekki von. Hver vonar það sem hann sér? En ef við vonum það sem við sjáum ekki, bíðum við þess með þólinnmæði. Eins hjálpar andin okkur í veikleika okkar. Við vetum ekki hvers við eigum að byðja eins og ber, en sjálfur andin byður fyrir okkur með andvörpum sem engum orðum verður að komið. En hann sem hjörtun rannsakar veit hver hyggja andans er að hann byður fyrir heilögum samkvæmt guðsvilja. Vi vitum að þeim sem Guð elskar samverkar allt til góðs, þeim sem hann hefur kallað samkvæmt ákvörðum sinni. Þau sem hann þekkti fyrirfram hefur hann og fyrirhugað til þess að mótast eftir mynd sonarsins svo að hann sé frumburður meðal margra sískina. Þau sem hann fyrirhugaði hefur hann og kallað. Þau sem hann kallaði hefur hann og réttlætt og þau sem hann réttlætti hefur hann og gert veksamleg. Hvað eigum við þá að segja við þessu? Ef guður er með okkur, hver er þá á mót okkur? Hann sem þyrndi ekki sínum eigin sinni heldur framseldan fyrir okkur öll, hvort mundi hann ekki líka gefa okkur allt með honum? Hver skildi ásaka gvöðs útvöldu? Það er gvöð sem siknar. Hver sakfellir? Kristur Jésús er sá sem dáin er og meira en það. Hann er uppriðsin, hann er við hægri hund gvöðs og hann beður fyrir okkur. Hver mun gera okkur viðskila við kærleika krists. Mun þjáning, geta það eða þrenging ofsókn, hungur eða nekt, háski eða sverð það er eins og ritað er þín vegna er okkur dauði búin allan dæin og við metin sem slátur fjö nei í öllu þessu vinnum við fylsta sigur í krafti hans sem elskaði okkur því ég er þess fullviss að korki döði nær líf englar nær tygni korki hið yfirstandandi nær hið ókomna korki kraftar hæð nær dýpt nær nokkuð annað skapað muni geta gert okkur viðskila við kærleikaguðs sem birtist í Kristi Jesu drottni vorum